Inte heller här var alla villiga. Förbanden som visade den största stridsviljan var, helt naturligt, de som inte tagit del i slaget tre dagar tidigare. De hade inte gjort några speciella förluster och hade inte heller det fruktansvärda blodbadet svidande färskt i minnet som de andra Fotfolket som varit mest utsatt under drabbningen och som lidit de värsta förlusterna visade också den allra minsta benägenheten till att vilja gå ut i ännu ett slag. De var samtliga för en kapitulation. Uppe på platåbranten och bortom avvaktade de ryska styrkorna. Deras artilleri kom på plats. Pjäsernas valg riktades in mot de svenska trupperna. Tiden gick och den ryska otåligheten växte. Chefen för kanonerna skickade en officer till Mjenshikav med begäran om att få öppna eld. Han fick beskedet att vänta ännu ett tag. En ordonans sändes iväg ner mot flodstranden för att beleven eleven ha att rappa på med sitt beslut. Även om det värsta kaoset var betvingat i den svenska hären var tillståndet ännu allt annat än gott. Disciplinen var dålig Det var svårt att få manskapet att lyda order Och få av förbanden var helt och hållet samlade För att signalera sin ovilja att slåss Lät flera förband avlossa sina gevär upp i luften Och rytande salvor ekade mot himlen Hopar av överlöpare fortsatte att söka sig bort Mot de stilla stående ryska linjerna De vanvettiga överskäppningsförsöken nere vid strandbrinken Fortsatte också Strömmen av desperata människor i usla farkoster späddes på av diverse kosaker som följt med den svenska hären och som hellre än att falla levande i ryska händer vågade sig ut i den breda flodens strömmar. De fruktade, med rätta, den ryska vedergällningen för sitt uppror mot saren. Att ta sig över Njepur var nu om möjligt ännu farligare på grund av alla de fientliga kosaker och kalmuker som svärmade omkring på stranden. En som höll på att falla offer för kalmuckerna var Johan Christian Schmitt, en 16-årig trostdräng från Tyskland. Bara 14 år gammal hade han mer eller mindre frivilligt anslutit till den svenska hären när den stod i Saxen. Orsaken var inte så mycket äventyrslust som en mindre olycka. Hans föräldrar hade sänt honom att arbeta i en vinstuga i Leipzig. Världen var en mycket barsk och sträng herre, så när Johan Christian en dag råkade förstöra en behållare med vin, fann han det för gott att fly fältet. Han gömde sig hos den svenska kaptenen Wilhelm Bennett från Åbo, en man han lärt känna som gäst på vinstugan. Det stod tyvärr strax klart att den bredgade världen inte var villig att förlåta Johan Christians fadäs i första taget, utan sökte efter pojken med ljus och lykta. 14-åringen fick klä sig i svenska kläder och när den svenska hären 1707 lämnade saxen följde han med som dräng åt kaptenen som gömt honom. Det han fått se under dessa år av sjukdomar, svält, tortyr, umbäranden och mastdöd hade gjort honom allt annat än positivt inställd till livet som krigare. När han för en stund sedan sett hur massor av bagage och förråd slukats av eld önskade han att de saxiska bönderna som tvingats ge så digra kontributioner till svenskarna fått se det ömtliga spektaklet. Hans förband, Meierfeldts dragoner, var för att slåss och de hade alla börjat att göra sig klara för en utbrytning. Johan Christian likaså. Han red tillbaka mot den plats där förbandet haft sitt läger under natten och där den övergivna och delvis uppbrända trossen stod rykande. Bland vagnarna hittade pojken ett par koffertar som han gick igenom. Den proviant och de kläder han fann slängde han upp på hästen. I det ögonblicket såg han en kallmuck som redan var honom helt nära. Mannen red rakt emot honom med fälld lans. Ryttaren var ute efter att döda honom. Johan Christian kastade sig upp på hästen och red iväg genom virvaret av vagnar i ett vilt flyktförsök. Kalmucken var dock den snabbare. Avståndet mellan de två krympte. Till slut fanns det bara en enda vagn mellan den tyske pojken och hans förföljare. Johan Christian förstod att han när som helst skulle bli genomborrad av den långa lansen. Ett skott knallade. I tron att det var Kalmucken som skjutit efter honom och att hans förföljare därför nu hade ett oladdat vapen vände pojken på hästen. Men när han snott runt såg han sin förföljare ligga livlös på marken och en häst med tom sadel som ilade bort mot en grupp kalmucker i närheten. En svensk dragon, helt okänd för Johan Christian, hade från en position bakom en vagn fälld Kalmucken med ett skott från sin karbin. Under några ögonblick såg den tyske trosträngen på den ihjälskjutne och sedan på den man som dödat honom. Dragonen störtade fram till kroppen och plundrade den. Efter några ord till tack drev Johan Christian Schmidt sin häst tillbaka till regementet och den utbrytning han trodde väntade. Men i det svenska generalitetet var det inte många som längre orerade om att bryta sig ut. De höga officerarna samlades och nio hos Levenhout. Resultatet av rundfrågningen bland folket var fortfarande tvetydigt. Upplands dragonregementets chef Vennerstetts sa dock att hans mannar ville slåss, men att man tyvärr saknade kulor och krut. Befälhavarna för livregementet till häst, Åboelens ruteri och livdragonerna meddelade att deras folk ville fäkta. Även Meijerfelts dragoner och Smålands kavalleriregimenter verkar ha varit inställda på att slå sig ur inringningen. Alla infanterieöverstarna med posse i spetsen uppgav att deras folk var för en dagtingan eftersom de var så få. Parenthes. En överste sa att det bara fanns cirka 700 fotsoldater uppställda till strid. Även om siffran säkerligen är förvrängd är det nog ingen tvekan om att de skakade och illa tilltygade infanteriregimenterna var svåra att samla. Slut parentes. Även många av rytteribefälhavarna bland annat den koleriske Karl Gustav Dycker var klart pessimistiska. Det anlände bud från ryssarna där de pockade på snart svar. Pressen ökade. Leven Begärde än mer tid för att hinna konferera med alla befälhavare Och fick det Nu måste ett beslut fattas Generalen beordrade alla befälhavarna att ensamma följa honom avsides Och de red iväg för att ställa upp sig i en ring På sätt och vis var allt redan avgjort De var nu förvandlade till ansiktslösa funktioner av sin egen makt Så började voteringen var och en fick säga sin åsikt. Den yngste inledde. De argument pro et kontra som anfördes var de redan kända av alla. Vad som synes ha vägt tyngst var att den sviktande svenska stridsmoralen kunde leda till att en strid slutade i en ren katastrof. De verkar också ha lockats av kapitulationsvillkoren. Där det bland annat utlovades att officerarna skulle få behålla all sitt bagage, samt att det skulle finnas möjlighet för dem att resa hem till Sverige på hedersåg. Dessa goda villkor gällde givetvis enbart officerarna. Rösterna vägde samman. Många var för att slåss, men de var färre än de som ville ge upp. Motståndarna till en dagtingan fick se sig nedröstade. Med detta i ryggen fattade Levenhaupt till slut det avgörande han uppenbarligen lutat åt i flera timmar, men så bestämt skyggat för. Striderna skulle upphöra. Hela den svenska hären skulle sträcka vapen och ge sig som fångar till den ryska armén. Kapitulation.